kunyamazia baadhi ya mihalafati kunyamazia baadhi ya maovu na machafu ima kwa mtu mmoja mmoja au kwa watu wengi au kwa jamii kukaa kwa tukio kimya katika hili kutapelekea laana Iteremke juu yetu na haitombagua aswalihu wattalihu mwema na muovu wote laana ya Allah ita katika mambo ya yaliyoeenea leo hii kwa wengi sana ni katika khairat katika mambo mazuri mambo ambayo sheria yetu imeelekeza ni amru azwaji wa amru alaqd linikah ni jambo la kufunga ndoa jambo la kufunga ndoa ni katika mambo ambayo raghaba hashari sheria hii imelipendekeza jambo hili hifazana ala ummati kwa lengo la kuhifadhi umma wa mtume sallallahu wa wasallam na kuihifadhi jamii likawekwa hili jambo bi aghradin kwa malengo shadda mbali jambo la kuoa ambalo kwa, kwa lugha ya kiarabu lina maana alnikah au kwa lugha nyingine al aqd na neno hili kwa lugha ya kiarabu likawa lina beba maana mpandano wa vitu viwili. Yani vile vitu viwili ambavyo ilikuwa ni wiko mbali vinapandana vinashikana pamoja. Yani maana 'aqd unaposema 'aqd maana yake, ni hiki na hiki hiki na hiki vikakutana pamoja vikeitwa 'aqd. Kama ilivyokuwa biashara. we una pesa, mwenzako ana mali. Au ana bidhaa mlipokutana pamoja mkafanya kinachoitwa akdi mkakutana kwenye kitu kinachoitwa akdi kwenye biashara ukatoa pesa akatoa bidhaa akdi hii na vile vile akdun nikah maana yake ni watu wawili pacha au watu wawili ambao jinsia zao ni mbili tofauti wanakutanishwa faya mdhamu ba'dha ala baabu wanakusanyikana wenyewe juu ya mwingine huyu anakuwa huyu na huyu anakuwa huyu na hata alishjar اذا iltafa ba'dha ba'dha hata miti ikijikusanya pamoja wenyewe kwa wenyewe ikajishikilia kulikweli mahali pamoja inaitwa aqd pia bustani ikawa maua yake yameungana yamegusana hayana hata nafasi ukitazama kwa juu hivi unaona ni, ma, ni majani tu yameenea ni tu pia kwa katika jambo ambalo limeenea na linatendeka kwa jamii yetu leo hii ni qadhia nzima ya ndoa kwa maana huyu ni mwanaume na huyu ni mwanamke wanakutana pamoja wanalihalalisha jambo ambalo lilikuwa ni haramu kwao lina halalika jambo lao la pamoja linahalalika lina halalika jambo la Ambalo lilikuwa la haramu kama vile tendo la ndoa baina yao makutano ya wao khalwa ya kuwa peke kwa peke sasa inakuwa ni halali hili al-aqd sasa msingi huu ndugu zangu pamoja na kwamba sheria imelipendekeza hili jambo imelifundisha jambo hili lakini napenda ni ndugu zangu الله Subhanahu wa Ta'ala ikutwambia fankihu ma tabaka lakum minan nisaa ithna wa thalatha wa ruba' jiu huko ameanza na aya kubwa sana aliposema ya ayuha an-nasu taqrab rabbakum enyi watu mcheni Allah mola wenu aladhi khalaqakum mola ambaye amekuumbeni min nafsin wahida Allah subhana wa Eni enyi watu muogopeni Allah aliyekuumbeni kutoka maana na nafsi moja na ndani ya hiyo nafsi akaja akaitolea pia pacha wake mwenzake na ndani ya hiyo pacha wabathafia akaenesa katika hiyo nafsi watoto wa kiume au wanaume na wanawake kwa mujibu wa aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha wasi ya kwamba Amrun nikahi, amrun 'am. Kila aliyefikia kiwango cha kuoa anatakikana aowe Ni lazima kwa wao pia lipite jambo la ndoa. Haitowezekana likapita juujuu tu basi. Wataishi lakini jamii inajua kwamba hao wanaishi kimakosa. Lakini kwenye kuhalalishiwa wao wawili wote hawa ni mpaka waende ima kanisani na ima waende kwenye maikalo yao na wanaojuana na ima upite mkono na baraka ya padri na wengineo wakalihalalisha hilo jambo kuonyesha wazi jambo la ndoa ni jambo la watu wote waliofikia kile kile kiwango cha kuoa lakini jambo la ndoa pia Allah akaonyesha kwenye hiyo hiyo aya ya ayuhan nasu rabbakum muogopeni Allah katika ndoa pia Yani watu ishini Ishi ni ninavyoishi. Jawaongozeni atakaye waongoza. Jawapelekeni atakaye wapeleka, lakini mkupeeni mla Kwa sababu Allah jambo la kumugupa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mithili ya mtu ambaye anapita kwenye barabara yenye miba kisha akawa anaibagua ile miba ile ili, ili aweze kupita kwa uzuri ni umfano maana ya ni takwallah au maana ya takwa pia ni taamala ala ta'ati llah utende kwa mujibu wa kumtii allah subhanahu wa ta'ala wa ala muradi llah naku makusudia allah subhanahu wa ta'ala pia maana takia taku na maana zingine za maana ya takwallah hilo basi yule yote ambaye ni ajichunge kama alivyoundwa vile vile mpaka kawa ni insanun kamilu khilqati muislamu aliyekamilika maumbile ajichunge hivyo hivyo mpaka itakapofikia jambo la kwake yeye kuoa Sambaba na hili sasa Allah subhanahu wa ta'ala katuambia sisi ametuumbie mwanaume na mwanamke na yule nabiyullah Adam na mama yetu ambaye ni Hawwa ngoro wake au watu wa wawili kwa na hawa Vikatokea vizazi Nanya vizazi hivi vikatokamana na wanaume na wakatokea pia wanawake sheria iliyokuwa inaongoza adam na hawa ilikuwa ni kuoana watoto wao kwa wao yani pakizaliwa huku watoto wa kiume watatu wanne pakizaliwa na huku watoto wa kike watatu wanne yule wa mwisho atamuoa wa kwanza wa kike na yule wakike, na mwazo, wakike wa kike na yule wa mwanzo atamwoa wa kike wa mwanzo wa mwisho ilikuwa inafanyikana hivyo kwa lengo la kupata malengo ya pili ya ndoa bi moja ya ndoa moja ya malengo ya ndoa ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala lakini wakati huo huo ni kutekeleza maamrisho ya kuweza watu kuishi kimaumbile ya kupitia hivo vizazi wili wanaume na wanawake maana yake malengo ya tatu ya ndoa ni watu kupata vizazi niyaki allah subhanahu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kila kitu ni muweza. Kwa kuna jambo la kuenezwa watoto na vizazi katika malengo ya kuowa kupata vizazi. Usijidanganye mtu na mambo ya kisayansi ya kidunia leo hii. Allah kaanza kwenye hiyo aya akasema lillahi mulku samawati wal ard. Ni vyake tu. Umiliki ni wa kwake tu wa vilivyomo ardhini na we umu na vile yumo mbinguni wao haumo. Yakhluqu ma yasha anaumba anachokitaka yeye yeye. <laughs> yaani ilemani unayopoyatoa ili kwenda kutengeneza mtoto au kuingia katika yai. Yali ni maumbili ayatakayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuwafikisha hili lifike pale kwenye yai. Lakini pia uone katika hiyo aya anaweza akamfanya mtu akawa ni tasa tasah kabisa. Ya mwanaume au mwanamke asiweze kuzaa wala asiweze kutunga mimba hata kidogo. Akafanya kila aina ya mbali ya kuweza kupata mtoto keshindikana. Tumeona leo sayansi za kisasa zinavyokwenda za kidaktari. Mania yanakamatwa, inatolewa, inaingizwa kwenye vifaa, sikio inafanywaje, inafanywaje, inafanywaje. Inachanganywa na mania mwingine ya mwana, ya mke, inachanganywa, na mtoto. Hata ikitumika experiment ya namna hiyo Allah Subhanahu kisha amfanya mtu kuwa tasa huwezi kumtoa katika utasa wake. Na akiamua kumwagie watoto wa, wa kiume na wa kike, hakuna anayeweza kumzuia kunyato kipengele. Umiliki wa kuipeleka sperm kwa uharaka ni wake Allah peke yake, wala usiweseme eti ni kwa sababu ya kula nazi. Au usiw kula korosho, usijula nini? Umiliki wa kuipeleka sperm kwa nguvu ni wake Allah Subhanahu wewe utatafuta sababu tu na kutawakalika kwake Yeye subhanahu wa Taala. Kwa sababu aya imesema Lillahi mulku samawati wal Ni vyake vyote vya ardhi na mbinguni. Katika malengo makubwa ya watu kuoana ni kuweka vizazi. Kupata watoto. Lakini kumbukeni ndugu zangu nimalize mazungumzo yangu. Nabiiullah Ibrahim alitamani watoto sana. Nabiiullah Zakaria alitamani watoto utamani uta, matamanio ya sara lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia waj'alhu rabbi radhiya na umfanye Allah huyu mtoto kuwa ni mwenye kuridhwa na wewe matamanio yake ni mtoto lakini awe ni mwenye kuridhwa kama mtoto huyo hataakuwa ni mwenye kuridhwa hakuna haja ya kutokea duniani bakie huko kwa matumboni kama atakuja hapa duniani kuwa ni fasi fasad fasit kafin hana thamani kokanyaga udongo huwa Allah subhanahu hata itokee vipi hatamani Nabii Allah Ibrahim na biapi na bilemini Rabbi habli minas salihin Ewa mola wangu nijalie mtoto lakini katika wema sio mtoto tu bali muradi mtoto Habli minas salihin hiche vipengele hivi inawezekana sisi tunaotamani watoto tukao tunavisahau wallahu fi khalqihi shu'unun na Allah katika uumbaji wake ana majambo yake ana maamuzi yake usidhani ni bure tu kuna majambo yako hapo katikati baina yako mke wako na tendo la ndoa na Allah subhana kuna hekima ya kitu kipo pale katikati wewe ukijua forillahi fi khalqihi shu'un tusisahau haya matamanio ya watoto kwenye huu mtia kwenye hizi sentensi mbili waja'alhu rabbi radiya rabbi habli minas salihin njalia huyo mtoto ni kwenye kuridhiwa na Allah na umfanye huyu mtoto kuwa ni katika watoto wema haya ni katika malengo mama ya watu kuoa na mwisho katika malengo pia ya kuoa ni hisnu au hasna au hisnul farji tahsinu al-furuuji kuhifadhi tupu kuhifadhi tupu ni katika malengo makubwa sana kwamba sisi Allah subhanahu wa ta'ala alipotujalia na wanyama pia amenjalia hivyo na ndege navyo inginevyo katika wadudu na nini amewajalia matamaniyo kumtamani yule kumtamani yule kumtamani yule tiba haya ya matamanio ni watu kuoana baina ya wanaume kumuoa mwanamke mwanamke kuolewa na mwanaume akiwa na maana Allah subhanahu wa ta'ala nishia yoyote isiyokuwa hiyo itakuwa ni njia iliyovuka mipaka famanibitagha waraa dalik faulaika humul aadum wa man ibtaga wa ra'adali ataketafuta njia isiyo kuwa hiyo ya kuoa au kumilikishwa Vijakazi kazi fa ulaika humuladun hao ndio watu walivuka mipaka kwa hiyo moja ya malengo makubwa ya ndoa ni kuhifadhi tupu Lilipokosekana jambo la ndoa kwenye familia kwa mtu mmoja mmoja ile hamu ile ya kuoa au kuolewa ukafunguka mlango wa mambo mengi sana. Ya nilipotokea kwa familia inaona ni vyema mtoto aendelee kimasomo. Ni vyema mtoto apate ajira. Bali sio hivyo tu, tumsubirie subirie kidogo hata miaka ishirini ilipotokea familia zinapandisha mahari na sababu zingine nyingi sana za ikhtilafu mchanganyikano ya wanaume na wanawake palitokea janga kubwa sana la uzinifu ambalo leo hii hadithi wala haraji lisungumzwe wala na wasiwasi wote usinifu sasa hivi ni kitu cha kawaida sana vijana kuzini waliokuwa nani ndio wa kuzini jambo limekuwa faa yani limefikia kiwango cha kusema ya kwamba Ni kupiga simu moja tu watu simu moja tu kila aina ya uchafu huwa inaanza polepole pole, mwisho inakuwa kubwa leo usinifu umekuwa ni jambo zito sana kwa jamii ni عادي kuuhifadhi huu utupu usiingie kwenye haya majanga ni lazima watu waingie kwenye ibada ya ndoa na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa zina yurithu al na usinifu unalifisha ufakiri alieonja bahari ya uzinifu utajiri kwake yeye utakuja lakini wa bahati sana lakini ni mtu ambaye anapata ufakiri wa duniani na vile vile wa akhirah hatosheki mzini hata kama ana wake wa nne, ana wake 3, wa ana wake 2, wa hatosheki. Hata afanye mazoezi kukimbia asubuhi, aruke kamba, ajitie modo, asile, ajitie si mwembamba, siyo yanyiko, wale vya kula ya kuchemsha tu. Vyo vyote utakavyokuwa, muda wa kuwa nidhani uweze kosheka na mwanamke. Ndiyo maana mnaona adhabu ya mziniifu ni kubwa sana kwenye sheria. adha aza, ya msinifu ni kubwa sana kuna nasoma kitabu cha alimamu imamu al-Baihani hafidhahullah ta'ala alikuwa akisherehesha hadithi ya bai'a ya maswahaba kiapo cha utifu cha maswahaba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kama alimpa mtume bai'a kiapo cha wa atamtiki na kumsikiliza kwenye mambo mengi sana lakini pia mtu yakaambia Nami pia ninakupeni bai'a ya kwamba au nami nakuambieni mnipe kiapo cha utiifu kwamba wala tasrifu kwamba hamtoenda kuiba mkienda kwenu kwa mtu wala taznu wala hamtozini Hasalimau Sheikh Baihani huyu, mwenye hadithi 100 liislahi al akasherehesha hacho kipengele hicho akatoa mifano mikubwa sana Miongoni mwa mfano leo itoa anasema katika faida tu nzuri kwenye nyavu la uzinifu Anasema katika watu ambao la haya alahu fi zina watu wa sio kuwa na haya kwenye uzinifu ni watoto wenye mali. Watoto wa wenye mali. Yaani familia za watu wenye mali. Kisha akasema maneno. Jammoja katika maimam akisema wala tujalisu aulad alaghniyai fa inna lahum suwara kasuwaril adhara Sikia ya maneno yankilese hivyo Msikae na watoto wa matajii msikae nao kwa sababu wao sura zao ni kama vile sura za mwanamke bikira wa inna hum ashaddu nnasi ala fitnatil nisa na wao ni watu wana mitihani mikubwa sana kwenye fitina za wanawake Ukilichunguza hili utaliona. Kuonyesha ya kwamba mfano wake na utu wa huu kwenye upande wa watu wenye mali wanatasahuli sana kwenye mambo. Yaliwathi. Mambo ya uzinifu wanatasahuli kulikweli. Mwenye mali kwenda kuzini huko na na naweza wala haogopi. Kwa sababu anajua huyu mwanamke hawezi kumwambia wala nisu kalima, wala nusu ya neno. Kwa sababu akimwambia tu yeye familia zake wajukuu zake wote watakuwa masikini na watakosa misaada yake kwa anafanya lolotaka yeye ana zina ataleta maradhi haya atatoa maradhi haya mwanamke utasubiri hata kama anaona message za mwanaume wake ana zina utasubiri kwa sababu najua huyu mwanaume ana mali nikikatika hapa basi tena nitafika ndoa ikaletwa kuondosha hayo yote ndoa ambayo imejengwa kwenye takwa Allah na ndoa iliyojengwa katika misingi ya kumgopa Allah na ndoa iliyojengwa kwenye misingi ya kujua malengo miguu zangu nimetoa hizi nasaha kwa sababu ya jambo tulilonalo lakini kuna hamu ya kuzungumza vilingine vingi sana kwa jambo hili la ndoa kwa sababu tunaoepokea na kuyaona katika matatizo ya kindoa ni mengi niko na hamu sana niziununu jambo la watu na kuongeza wake au tuliongeza wake wawili, watatu, wanne na tulobaki na mtu mmoja hivo. Akanigezungumza kipi penginele kidogo hicho. Kwa sababu mashaka tuloyaunga na kuyasikia ni mashaka mazito sana. Ninitamani pia ni uzungumze upande wa kinamama mama wanawake. Kwa sababu nomnaasaba wenyewe au hata kama hawapo. Lakini no mnasaba wenyewe upande wa wanawake. Sawasawa wao wake wenza, wasiowake wenza, awe mmoja au wangapi? miongoni mwa fitna zao zilizomo ndani yake lakini kwa sababu muda wenyewe ndo la tusna halala hautupi lakini nimalizie kwa kusema ya kwamba kijana wetu huyu ameonelea vizuri aje yatunge mkono sisi ndugu zake wa hapa na ndoa hii ifanyike hapa na sisi tumempokea kheri na furaha bila na dadada yote na kuafikiana naye kwa ibada iba hii adhim ni kijana nimejua muda mrefu tokio tukiwa ibn al-qayyim mwaka 2018 17 hapo 19 20 hivyo nyaka hiyo lakini ameonelea aje akae na sisi hapa tuifanye ibada hii nidhana nzuri kwake yetu sisi nidhana nzuri ambayo imetudhania sisi bila shaka na sisi na makana kwa zetu ina nafasi kwenye nafsi zetu mtu akaacha alipoyaacha akaawaacha alioacha akaonelea jambo lake lishughulikiwe na watu funani bimama ikiwa mtu aliendeshwa na matamanio kabla ya kuchagua yani aliendeshwa na matamanio kwenye kutafuta kuoa matamanio yale yalipomuendesha sana hakuwa makini na uchaguzi akikaa ndani ya ndoa miezi 5 6 anaanza kujuta anasema kwa nini nilioa kipi kinnipelekea kuwa haraka haraka kuoa kwa mef... nini kwa nini kwa nini hayo ndo mafikio yake kwa hiyo ndugu zangu sogea kijana hapo so, to tunafungisha ndoa za ki na tunafunga ndoa na baada ya hapa patakuwa sijajua mambo tayari huko au bado tukwapo الله الرحمن الرحيم Bismillahir Rahmanir Rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan wa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 ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسنح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من <تصفيق> محمد بن داوود هلا بك nimekuoezesha Zulfa bintu Abdillahi kwa mahari mliokubaliana na kwa idhni ya mimi waliiwake umekubali nimekubali kumuoa Zulfa kwa idhaka na kwa idhina ya waliiwake umekubali barakallahu lakum jamaa bainakum alkhair ma sheikhu maliza jambo letu binti huyu ni katika mabinti ambao wana familia hizo za Kiislamu kwa nini kishangaa tumoni tumuoni baba, baba baba baba nani siyo ah ah binti ambaye familia yake itakuwa katika sura hii basi yule ambaye aliyekuwa kwenye mazingira hayo atachukua hukumu ya hukadi kumsimamia na ni yule ambaye atakayekua mazingira hayo katika walimu nikupoa maulamau wakubwa nikupoa kadhi basi ana wa kubeba jukumu la yeye kuwa wali kwa binti huyo upande wa, wa mama yake au upande wao wa, makindugu zake wengi wa kristo kalina huyu pia baba harusi pia maajabu mengine gawa na harusi naye pia hao ndugu zake pia na haleluya wote kwa hiyo binti ndo hivu hui na huyu naye pia ndo yewe. Kwa hiyo hapa ni sisi wenyewe. Usije ukasema mbona hatukuna tamasha na nini? Hatujaonaona hapa hapa hakuna naikuja hapa. Mefahamiana jamani. Kwa hiyo ule Eli ridha, ile idhini ya kuozesha. Inabidi ni inabidi nibebe mimi ambaye nimeletea hili jambo. Ndio maana nimemwambia kwa idhini ya mimi waliiwake. Kwa idhini ya mimi waliiwake hii tosha tu ya kuonesha mimi nimemwidhinisha yeye kumoo lakini pia nimestamka neno ambalo nimemwambia nimekuozesha nimekuozesha sijakwambia ninakuozesha nimekuozesha kuna tofauti baina nina na nime lugha ya karab nime na nina ukisema ninakuozesha maana yake uza a nina kuozesha kwa hamza ya damma hamza dhammau uza wiju ka nina kuozesha kwenye matamshi ya mtume so sallallahu alaihi wasallam hadithi zake hakuna uza wiju hakuna hakuna nina uza wiju uza wiju ka nina kuozana lakini maneno yote hadithi za mtume so sallallahu alaihi wasallam ametamka zawaji tuka ankah tuka zawaji tuka sasa unasema ushasema zawaji tuka maki nimekuozesha kwa utamshi la kumaliza kabisa ila idha ya mwisho nikusema za uwajituka nimekuozesha baadhi ya masheikh wanahua anaanza anasema ninakuozesha nina ya pili ninakuozesha akifika ya tatu utamsikia anasema nimekuozesha utamsikia anasema nimekuozesha sifujaanza nina nina nina ah, mmoja kwa mmoja kuna jambo letu nimekuozesha zulfa bintu Abdillah bintu Abdillah nimepachika kwa sababu baba yake yesu mwislamu kwa hiyo kwa lengo la kuleta ile ubini wa binti na baba yake ni vizuri kusema bintu abdillah bintu abdillah manake ni mja wa allah huyo ni mja kwa allah subhanahu wa ta'ala tuombe allah subhanahu wa ta'ala ajaliye khair na baraka katika ndoa yao atuwafikishe sisi mashahidi tuliohudhuria hapa tuwe ni mashahidi kwenye hii khair duniani na kesho hera wallahu tabarak wa ta'ala alam watu wampe dua ndugu